Роджер Желязний Володар Світла Читає Сергій Оробчук Цього вечора небом літали блискавки, а дощ сипав, мов куліс небес. Вони в чотирьох зібралися у світлиці на горі високої вежі, що здіймалася з північно-східного рогу монастиря. Яма міряв кімнату комнату кроками, спіняючись біля кожного вікна. Решта сиділи, дивилися на нього й слухали. – Вони підозрюють, – казав він, – але не знають. Сплюндрувати монастир однієї з них самих і показати людям розбрат у власних лавах боги б не наважилися, хіба що були б цілком певні. Певні вони не були, тож просто розвідували. Це означає, що час досі на нашому боці. Вони кивнули. Сюди завітав Брамін, який зрікся мірського, щоб віднайти свою душу. З ним трапилася лиха пригода. Він умер тут справжньою смертю. Тіло його спалили, а попіл кинули в річку, що тече в море. Ось так усе й було. Тут саме гостювали мандрівні чинці просвітленого. Невдовзі після пригоди вони рушили звідси. Куди, а хто ж то зна. Тек випростався, як міг, майже прямо. Володарю яму, заявив він, ця історія може прожити тиждень, місяць, хай навіть трохи довше. Але вона розвалиться в руках кармовладця, що судитиме першого ліпшого з присутніх у цьому монастирі, котрий потрапить до палати карми. І гадаю, за наших обставин, бай саме через них. Дехто може постати перед суддею вже досить скоро. Що тоді?» Яма дбайливо і ретельно скрутив цигарку. «Треба влаштувати, щоб те, що я сказав, було тим, що сталося насправді». «Як це можливо?» «Коли людський мозок піддають кармінній ретроспективі, усі події, що їх людина бачила за останній життєвий цикл, видно суддій машині, наче на сувої». Слушно, сказав Яма. «Але хіба ти, теку архівари, ніколи не чув про палімсести?» Сувої, що їх уже було використали, потім почистили, а відтак використали знову. Звісно ж, але ж пам'ять не сувій. Та невже, усміхнувся Яма. Ну ти ж сам удався до того порівняння, не я. А взагалі, що таке правда? Правда така, якою її зробили. Він прикурив сигарку і повів далі. Ці ченці бачили дивну і жахливу річ. Бачили, як я прибрав свого образу і орудував атрибутом. Бачили, як Мара робив те саме тут у монастирі, де ми відродили принцип Агісми. Вони знають, що Богу за таке кармінний тягар не загрожує, але збурило та вразило це їх неабияк. А ще ж буде спалення тіла. До цього спалення історію, яку я тобі розповів, має стати в їхніх мізках правдою». «Як?» – запитала Ратрі. «Цієї ж ночі, цієї ж години», – сказав він. «Поки образ цієї події ще палає в їхній свідомості, а думки їхні збентежені, Буде виготовлена і закріплена, де слід нова правда. Семе годі вже відпочивати, твій вихід. Маєш виголосити їм проповідь, маєш викликати в них ті шляхетні сентименти, ті вищі духовні якості, що роблять людей податливими до Божого втручання. Відтак ми з Ратрі поєднаємо сили, і народиться нова правда». Сем посувався і опустив очі. «Не знаю, чи зможу. Так давно то було. Колишніх буд не буває, Семе». Здувай пил із якихось своїх давніх приповідок. Маєш за п'ятнадцять хвилин. Сем простягнув руку. Дай но ну, тютюну й паперу. Прийнявши пакуночок, він скрутив собі цигарку. А прикурити, дякую. Глибоко затягнувся, видихнув, закашлявся. Втомився я їм брехати, мовив він зрештою гадаю, річ насправді сім. Брехати. перепитав яма. А хто просив тебе про щось брехати? Зацитуй, якщо хочеш, проповідь на горі або щось із попольвуху, або щось із Іліади. Мені байдуже, що саме ти скажеш. Просто трохи їх розворуши, трішечки заспокой, більшого я не прошу. А тоді що? Тоді я візьмуся їх рятувати, та й нас заразом. Сем повільно кивнув. Ну, коли ти так це ставиш. Але я трохи не в формі на щось таке. Звісно, я вигадаю кілька істин і підкидатиму їм усіляке святенництво, але максимум 20 хвилин. «Двадцять то двадцять, а відтак збираємось. Завтра рушаємо до хайпура». «Так рано?» – запитав Тек. Яма покрутив головою. «Так пізно». Чинці сиділи на підлозі трапезної. Столи посували до стін. Комахи зникли. Зовні й далі дощіло. Великодухий Сем, просвітлений, увійшов і всівся просто них. Прийшла Ратрі, перевдягнена буддійською черницею у серпанку. Я і пройшли в дальній кінець кімнати і вмостилися на долівці. Десь був і тек, слухав. Кілька хвилин Сем сидів, заплющивши очі. Тоді тихо мовив. Я маю чимало імень, і жодне не важить. Відтак він трохи розплющив очі, але головою не ворухнув. Не дивився ні на що конкретне. Імена неважливі, повів він. Говорити означає називати, але говоріння неважливе. Інколи трапляється щось, чого не бувало раніше. Бачачи це, людина дивиться на дійсність. Вона не може розповісти іншим, що бачила. Та інші хочуть знати, отож допитують, яке воно, оте, що ти бачив. Тож він намагається розповісти. Може, він бачив перший у світі вогонь. Він каже, воно червоне, як мак, але в ньому витанцьовують і інші барви. Воно без форми, не би вода, що тече повсюди. Воно тепле, не би сонце чи літо, тільки ще тепліше. Воно існує певний час на шматку дерева, а за тим дерево зникає, неначе з'їдене, залишивши по собі дещо чорне, що можна сипати, як пісок. Зникає дерево, зникає і воно. Виходить, слухачі мають думати, що дійсність вона як мак, як вода, як сонце, як те, що їсть і випорожнюється. Вони думають, що вона подібна до всіх тих речей, про подібність до яких розповіла їм та людина, котра її була пізнала. Та вони не бачили вогню. Насправді, вони його не знають. Вони лише знають про нього. Та вогонь знову з'являється у світі не раз і не два. Більше людей бачить вогонь. Згодом вогонь стає такий звичний, як трава, як хмари, як повітря, що ним вони дихають. Вони бачать, що він хоч і подібний до маку та не мак, подібний до води та не вода, подібний до сонця та не сонце, подібний до того, що їсть і випорожнюється, та не те, що їсть і випорожнюється, але щось відмінне від кожної з тих речей і їх усіх разом. Тож вони дивляться на цю нову річ і вигадують для неї нове слово. Вони називають її «вогонь». Якщо вони натраплять на когось, хто досі його не бачив, і скажуть йому про вогонь, він не зрозуміє, про що йдеться. Тож вони своєю чергою розповідають йому, який є вогонь. Роблячи це, вони з власного досвіду знають, що говорять не правду, а лише її частину. Вони знають, що з їхніх слів ця людина ніколи не пізнає дійсності, хоча до їхніх послуг усі слова світу. Він має сам глянути на вогонь, понюхати його, погріти від нього руки, зазирнути в його серце, або ж назавжди зостатися в невіданні. Виходить, вогонь не важить, земля, вода й повітря не важить, я не важить, жодне слово не важить. Але людина забуває дійсність і пам'ятає слова. Що більше слів вона пам'ятає, то розумнішу її вважають інші. Вона дивиться на великі перетворення світу, але не бачить їх так, як їх бачили, коли людина вперше поглянула на дійсність. Інші назви в неї на востах, і вона всміхається, куштуючи їх, гадаючи, що пізнала їх у називанні. Те, чого не траплялося раніше і досі трапляється, це досі чудо. Великий, плинний, вогняний світ сидить навпочепки на гільці світу, випорожнюючись попилом світу. І не бувши жодним із того, що я назвав, а водночас бувши всім цим, ось це дійсність безименна. Отже, закликаю вас, забудьте імення, що ви їх носите. Забудьте слова, які я кажу, щойно я їх промовлю. Глядіть натомість на безіменне всередині вас, яке постає, коли я до нього звертаюся. Вона вчиває не мої слова, а дійсність у мені частиною якої воно є. Це атман, що він чує мене, а не мої слова. Усе інше не справжнє. Визначати – це втрачати. Суть усього безіменне. Безіменне є незбагненне, могутніше за самого Брахму. Усе минає, але суть залишається. Виходить, ви сидите посеред сну. Суть снить формою. Форма минає, але суть залишається і снить новими снами. Людина іменує ці сни і думає, то вловила суть, не знаючи, що звертається до несправжнього. Ці камені, ці стіни, ці тіла, що їх ви бачите навколо себе, маки, вода і сонце. Вони сни безіменного. Вогонь, якщо бажаєте. Час від часу, якийсь новидець усвідомлює, що він спить. Він може опанувати щось із висненого підкорити його свої волі, або ж прокинутися і пізнати себе ще ліпше. Якщо вибере він шлях самопізнання, велика слава його, і довіку буде він, як озоря. Якщо ж натомість вибере він тантричний шлях, поєднає самсару з нірваною, збагнувши світ і живучи в ньому далі, то буде він могутній серед сновидців. В очах наших може він бути могутній як на добро, так і на лихо, хоч ці поняття теж безмістовні поза межами назвіск у самсарі. Протежити в самсарі означає піддаватися впливу могутніх серед сновиців. Якщо могутні вони на добро, це золота пора. Якщо могутні вони на лихо, це пора темряви. Сон може стати страхіттям. Написано, життя – це страждання. Це так, кажуть мудрі, бо щоб досягти просвітлення, мусить людина відробити свій кармінний тягар. Всієї причини, кажуть мудрі, яке користь боротися в вісні проти того, що є твоя доля, що є шлях, яким маєш просувати до звільнення. У світлі відвічних цінностей, кажуть мудрі, страждання ніщо. У поняттях самсари, кажуть мудрі, веде воно до доброго. То чим же можна виправдати борню проти тих, хто могутній на лихо? Він на хвилю змовк і вище підніс голову. Цієї ночі з'явився проміжна сволода романи, мара, могутній серед сновидців, могутній на лихо. І трапився йому той, хто здатен по іншому працювати звисненим. Зустрів Юнгарму який може вигнати сновиця зі сну. І вони боролися, і владаря Мари більше немає. Чому ж вони боролися, бог смерті з оманником? Ви скажете, дороги їхні недосліджені, бо це дороги богів, та це не відповідь. Відповідь, виправдання, звучить однаково і для людей, і для богів. Хоч добро, хоч лихо, кажуть мудрі, не означає нічого, бо вони належать до самсари. Погодьмося з мудрими, що навчали рід людський від незапам'ятних часів. Погодьмося, але обміркуємо також річ, про яку мудрі не кажуть. Це річ краса, яка є слово. Але зазирніть за слово та обміркуйте шлях безіменного. А в чому полягає шлях безіменного? Це шлях сну. А чому безіменне снить? Це невідомо жодному жителеві самсари. Тож запитаємо радше, чим снить безіменне? Безіменне, до якого ми всі належимо, снить формою. А який найвищий можливий атрибут будь-якої форми? Це краса. Отже. Безіменний митець. Виходить, питання не в добрі чи злі, а в естетиці. Борня проти тих, хто могутній серед сновидців, і то могутній на лихо чи топак на бридкість, це не та борня, що, як учать мудрі, безмістовна в поняттях самсари чи нірвани, а певніше борня за симетричне бачення сну, у поняттях ритму і контрапункту, рівноваги антитези, що робить її чимось прекрасним. Про це мудрі не кажуть нічого. Правда така проста, що вони, очевидно, її не добачили. Цієї причини естетика ситуації зобов'язує мене звернути на неї вашу увагу. Боротися проти сновидців, які снять бридким, хоч людей, хоч богів, воля безіменного, інакше й бути не може. Ця борня теж несе страждання. Тож кармінний тягар легше, як і внаслідок витерпленої бридкості. Але таке страждання значно продуктивніше у світлі відвічних цінностей, що про них так часто говорять мудрі. Тож кажу вам естетика того, що ви побачили цього вечора, була високого ряду. Ви можете спитати, як мені знати, що красиве, а що бридке, щоб чинити відповідно? На це питання, скажу я, мусите відповісти самі. Для цього спершу забудьте те, що я вам говорив, бо я не казав нічого. А тепер міркуйте про безіменне. Він здійняв праву руку та схилив голову. Яма встав, встала й оратрі, а на столі з'явився тек. Вони вийшли звідти в чотирьох. Знаючи, що кармічну машинерію тимчасово переможено. Вони йшли під Божим мостом крізь кусюче ранкове сяйво. Обабість стежки виблискували залишками нічного дощу височені папороті. Верхівки дерев і далекі гірські піки майорили за висхідними випарами. День був безхмарний. У вранішніх вітерцях досі відчувалася нічна проголода. Чинців супроводжувало клацання, дзуміння та цвіркотіння джунглів. Монастир, з якого вони вийшли, лише трохи виднівся над кронами дерев. Високо над ним дим накладав на небо свою кручену резолюцію. Ратрін Почет ніс її паланкін посеред натовпу чинців слух і нечисленної збройної охорони. Семіями йшли в голові процесії. Над ними нечутним і невидимим рухався між листям і гіллям Тек. «Багаття досі палає. – мовив Яма. – Так. – Вони спалили мандрівника, якому, коли він у них гостював, схопило серце. – Це правда. – Як на імпровізацію, твоя проповідь була цілком захоплива. – Дякую. – Ти справді віруш у те, що проповідував? Сем засміявся. – Я дуже легковірний, коли йдеться про мої власні слова. Вірю в усе, що кажу, хоч і знаю, що брехун. Яма чмихнув. – Кийок тримуртій досі падає на людські спини. – не ті ворушиться у своєму темнім лігві сваволить на південних морських шляхах. То що ж, ти плануєш іще одне життя присвятити метафізиці, шукаючи нового виправдання на виступ проти своїх ворогів? Увечері ти просто рикував так, ніби знову питаєш себе навіщо, а не яким чином. Ні, мовив Сем, я просто хотів спробувати на слухачах інший підхід. Важко збурити на повстання тих, кому всі речі однаково добрі. У їхніх розумах немає місця на зло, попри те, що вони постійно від нього потерпають. Якщо раб на дибі, знаючи, що природиця, може навіть уситого купця, страждає охоче, то він бачить усе не так, як хтось із лише одним життям у запасі. Він здатний знести будь-що, бо знає, хай би який сильний був його теперішній біль, майбутнє насолода це перевершить. Якщо така людина не вірить у добро і зло, то, можливо, натомість згодяться краса і бридкість. Я просто змінив назви. «То що, це нова офіційна лінія партії?» – спитав Яма. «Так, вона», – підтвердив Сем. Крізь непомітний проріз в одежі, ямина рука вихопила кінжал, яким він віддав честь. «Слава, красі! Смерть, бредоті!» Джунглями прокотилася хвиля тиші. Усі звуки життя навколо принишкли. Яма здійняв одну руку, другою повернувши кінжал у приховані піхви. «Стій!» – гукнув він. Тоді глянув у гору, примружившись від сонця та схиливши голову праворуч. «Здороги! кущі. скомандував він. Усі послухалися. Вся франова рясі миттю щезли зі стежки. Паланкін ратрі затягли в ліс. «Що сталося?» – спитала вона, ставши біля ями. «Слухай!» Тут з'явилось воно, пронеслося небом з оглушливим звуком. Промайнуло над гірськими верхівками, пролетіло над монастирем, без розігнавши дим. Появи його віщали вибухи. Коли воно прорізало собі дорогу, крізь вітер і світло, повітря аж тремтіло. Мало воно форму те-подібного христа з великим кільцем на перекладині, а ззаду струменів вогняний хвіст. «Руйнівник на ловах!» – констатував Яма. «Громова колісниця!» – заверіщав хтось із найманців, роблячи рукою якийсь знак. «Шива летить!» – мовив котрість чернець, витрішивши очі за страху. «Руйнівник!» «Знав би я тоді, як добре в мене вийде», – зауважив яма. «Я б, може, навмисно обмежив її довговічність. Інколи я шкодую, що такий геніальний». Колісниця пролетіла над Божим мостом, шугнула над джунглями і пішла південніше. Її ревіння віддалялося в тому напрямку. Відтак настала тиша. Якась пташка коротко писнула. Друга відгукнулася. Тут усі звуки життя відновилися, і мандрівники знову ступили на стежку. «Повернися», – попередив яма, – і мав рацію. Ще двічі того дня сходили вони з дороги, коли над їхніми головами проносилася громова колісниця. Під час останньої появи вона покружляла над монастирем. Можливо, увагу привернула похоронна відправа. Тоді зникла за горами. Уночі вони отаборилися під зірками, наступної ночі вчинили так само. Третього дня дісталися річки під назвою Дива й портового містечка під назвою Куна. Там знайшли вони бажаний транспорт. І того ж вечора рушили водою на південь, де дива впадає в могутню ведру, а звідти попливли і до кінцевої мети подорожі, хайпурських причалів. Плинучи за течією, Сем дослухався до річкових звуків. Він стояв на темній палубі, поклавши руки на поруччя. Вдивлявся у води, де здіймалися і опускалися яскраві небеса, де тіснили одна-одну зорі. Тут ніч звідкись неподалік заговорила до нього голосом Ратрі. «Ти вже мандрував цим шляхом, і не раз. Дивні хвилі й брижі під зорями, то щось прекрасне. Істинно так. Ми прямуємо до Хайпура, до палацу Ками. Що робитимеш, коли туди дістанемося? Присвячу трохи часу медитації, богини. На чим медитуватимеш? Над моїми минулими життями і помилками кожного з них. Мушу переглянути тактику і власну, і ворожу. Я мам вважаю, що золота хмара тебе змінила. Можливо. Він гадає, ніби вона тебе пом'якшила, послабила. Ти й завжди вдавав із себе містика, але тепер, думає він, ти ним і справді став. Собі на погибель, нам на погибель. Він струснув головою та розвернувся, але її не побачив. Чи вона там невидима, чи пішла, заговорив тихо й монотонно. Я вирву ці зорі з небес і збурну їх богам у лице, якщо буде треба. Я блюзнитиму в кожнім храмі по всій землі. Я забиратиму життя, як рибалка бере рибу неводом, Якщо буде треба. Я знову піднімуся до міста небесного, хай навіть кожна сходинка буде вогнем чи голим мечем, а шлях вартуватимуть тигри. Одного дня виглянуть боги з небес і побачать мене на сходах, як я несу їм подарунок, що його вони найбільше страшаться. Того дня почнеться нова юга. Тоді підсумував. Але спершу мушу трохи помедитувати. Знову відвернувшись, він задивився на води. Метеор пропалив собі шлях у небі. Корабель рухався. Навколо зітхала ніч. Сем дивився вперед і згадував.